بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولاه ومن اتبع سنته ليوم الدين الجميعين وبعد دي درس كي من قوتاسي بديباني خبرك وو بشكل كي دي أمريكا كم أهدافه ومقاسده يا أمريكا دي كم أهدافه ومقاسده د تر سره لپاره یا مقاصد ته د رسیدو لپاره د تر اغله د تل په اوز نه راوستل د تل خپل مسارف وکول تر یو تریلیون زیات ډالر مصرف کړل د تل تنظیمونه ایجاد کړل د تل نظام حکومت جوړ کړل د تل نصابونه جوړ کړل د تل رادیو غانه جوړ کړی تلویزیونه نه جوړ د تل یو سیستم جوړ کړ او د تل یو سیاسي سیټ اپ جوړ کړو مقصد سره شای او بلاتینزلا سکال جګړه وکړو لګیا دی وسم جګړه کوي او دا کم نظامي چدلته جوړ کړی دی د دې نظام د تمویل او د چلولو لپاره د راتلون کو کلون لپاره مساریف په غاړه باندې اخلي او هر کال تقریبا سلور میلیارډ د ډالر یعنی سلور زره میلیونه ډالر د هر کال مساریف تادیه کوي د مقصد څه شه ده هدف څه شه ده ولدا کار کوي چې په باندې موږ تاسو ځان پوي نو بیا د خپل جهاد خوندرا کوي راته د خپل جهاد اهمیت بیا راته معلوميږي او تر اهميت مخک ضرورت یې راته معلوميږي چې د دې جهاد ضرورت شایده ولده جهاد وو کوو باید امریکا په با افغانستان کې چو مهم اهداف لري زوی په څوبنه مختصره خبره در سره شریکه کوم اول هدف د افغانستان غربی کول دی دویم هدف دې شریعت د نافذولو یا د نافذیدلو مخنیوي ده دریم هدف دې jihad روحیه لمن زولل او جهادي ظرفیت لمن زولل په افغانستان کې او څلورم هدف دې اسلامی حکومت د قیام مخنیوي ده او پنځم هدف دې افغانانو راتلونکو نسل داسې کمپوز کول داسېډزین کول داسې روول چې په خپله خوښه دغریانو خدمت و کوي راتنون کې نسل داسې وور وزل شي چې په خپله دوی په اراده باندې د غرب په منظوم یا د غرب په کار کې ودرېږي او په خپله د د هدافه دار دوی خدمت ګاران شي شپګم هدف افغانستان او افغانان به کې د اسلام او د سیما ضاممنیت خلاف استمالل خپل افغان د اسلام په هپ بیر ته داسې آار کې چې افغانان په خپله راپور ته چې بیر ته د اسلام مقابله وکې لکهروسانو چې کمونستان جوړکل او بیا هم دا کمونستانو په خپله خپ خلاص بند د اسلام د جهات د اسلامی حکومت ددي مقابله کوله او خ په شوې ډول باندې کوله دوی هم همدغسې یو نسل جوړوي چې امریکایان محتوا وای که و نه وای امریکایان تصویر کیه ورنکی دوی خپل دلچسپي وغوړني دي د جګړې په تداوم کې او په خپلدلته د شریعت د مخنیوي او د اسلامی حکومت <متحدث> د مخنیوي د پاره په خپل دلچسپي باندې کار وکي او د په اغه صورت کې کیږي چې کله دوی دا نسل په ذهنی لحاظ په فکری لحاظ باندې په خپل ډیزاین کې په خپل جوړ کې ماننه دا چې هغه او موضوعغان عقاید او نظریات په خپل داسې ورته برابر کیږي چ هغه ته مقدس کارشي محترم ورتخ کارشي او دی غینه د دفاع په خاطر باندې قربانی تر اوزي او وم هدف دی افغانستان او دی سیمه چې نفتی مواد او دی غاز او دی وستلو اقتصادي مصالح دی د دې خبره ان شاء الله هدف دی او مفاهیم او ارزښتونه لمن زوړل دی او یا بیا چې د افغانانو په جوان او د دوی په سیاسي مبارزو کې اساسي ټکی و. نو توجه وکړئ افغانانو سره صداسی مفاهیم دي، صداسی عقاید و و دی، او نظریات ورسره دي چې په خپل مبارزو کې دوی لپاره اساسي ټکی دي او د اغي د لپاره دوی اوروخ راپورته کوي. دغ د پاره قبانې تهوزي دغې د پپره جادو جغلو ته وي دغې د پاره کوي دغ د د انګریز په خلاف درېږي دغې د د روس په خلاف درږي دغ د د امریکا په خلاف درېږي دغې دپره ی کېدل کوونډه کې دل بندې کې دل معی به کېدل مننی خوله ارزتونو نه تېږي نه هغه کوم ارزختونونه دي چې دوی د هر چته دغې د دي او د هر مشکل د هغې پلاه کېز غمی دغ ارزختونونهله منزه یوسسی دغه غننه په فکری ادبی ژوند کې یا به ارزښت کې ورته نور په خپل وجهه زبابت دا نور دي نه چې د په خاطر زه وس کوم ځان ته با کوم مرګ او تکلیف او زخم دا وس غم د نور دي نه د لموډل ودی شيان دي نور دي. انت واجی سيورته دا څو مهمه ته چې به دیبه نه به زه ان شاء الله ننتصر خبر اوربونکوم نور به هم هدف او مقاصد وی سميز خو ماته چې څه د دې داسې لپاره راخ کاری چې تاسو په خدمت کې تاسو سره شریکم نو هغه اول مقصد ته چې د افغانانو غربي کول یا د و وسترنایز کول دی افغانان غربي کې فد څه چې غربي کی. افغانان په فکر کې غربي کې په اخلاق کې غربي کی. افغانان په نفسیات او یا سائیکالاجي کې غربي کې افغانان په راواجونو کې رسمونو په دې کې د افغانانو فرهنګ د اور غربي کې د افغانانو ادبيات ورغربي کې د افغانانو نظام او حکومت یا پليټیکل سيستم د اور غربي کې د افغانانو عسکريت یا نظامیګري او نظامی تړونو نه د په غرب پورې وټړي او غربي کې نو په مجموعه کې د افغاني ټولنې غربي کول یا د افغانانو وسترنايز کول د غرب د مهم او د جملې نه او د دې اهدافو د تخقیق لپاره ییې د دې اهدافو د تر سره کولو لپاره دوی دلته خډیل مساریف کوي دلته مؤسسی اور ته جوړوي دلته رادیوګانې جوړوي دلته تلویزیونونه جوړوي دلته په انټونونه دلته سیاسي احزاب جوړوي دلته قومونه راپاروي قومونه راپورته کوي قومي جرګې جوړوي قومي تړونونه جوړوي د دې لپاره دلته دوی کتابونه چا په وی دي دي لپاره وی دلته د انټرنیټ او فضا برابر کړی دی دي دي لپاره وی دلته د موبایل <سؤال> یا د ټلیفون د چا په برابر کړی دی افغانستان د فضا ټوله کور کړی دی په دې سیګنالونو باندې ځکه کله سیګنالونه نه ني څوک به ټلیفون په جګ کې نګر ځای څوک به میموري کارت نګر ځای څوک به کمپیوټر نګر ځای دغه په هغه وخت کې مفید وي چې د جونډیشی اکټیو شي کنه او د دې یا د دې ژوند د کول د دې لپاره خو د لویو تسهیلاتو د لویو وسایلو د لویو ماشينالاتو د دې ضرورت د غربيان د تر اوږد تر سعودي افغانستان په هر سیمه کې هر ځای کې موجود وي چې سیگنال موجود وي نو ټلیفون به موجود وي کمپیوټر به موجود وي به موجود وي او صد اشيان موجود وي په دې دوه مفاهیم د خلکو کوړه د خلکو ذهن ته د خلکو اخلاق ته د خلکو مكتبته د خلکو مجلس ته د تبه ورزی په فیسبوک کې به هم افغان مصروف ساتي په ټوئیټر به افغان مصروف ساتي په انټرنیټ به هم افغان مسروف ساتي په با ډراما باندې به با مسروف ساتي په با تلویزیون باندې به با مسروف ساتي په تمثيلي پارچا او په اطری به مصروف ساتي او دا غربي مفاهیم او نظریات به د دغو وسایلو لاله رنه دوی ته ترقینووي بلکې تر ټولو خطرناک وسیله بل ادا د شخص توجیه سیده اوس افغانستان کې د سارا کو په غاړو باندې یو تور کیبل یو تور لې نه هر ولایت خوړی دا د افغانستان د آینده ټول په غرب کور ته امریکا په لاس کې ورکو دی تا نوري فایبر یا نوري کیبل ورتوي دا د افغانستان پراتو کې چې تلویزیون رادیو ټلیفون انټرنیټ شخصی او اجتماعی ټول همگانی روابط دا په ټول د دې لنې تامینې او د دې یا د تنظیم او ترتیب دا به خاريجي کمپني په لاس کې څه کې دا به غواړو نو خپل شنه چې شا دي چا په کور کې چې تیریږي چې څومره روابط دي انسانانو ترمنځ قائميږي چې اغل هرې لاري وي د کمیونیکیشن څومره اسالي بیا طریقې چې دي اتصالات او د روابط دا به ټول د کیبل بل نه کوي او دا کیبل به ورځي وانه چې اګه چا کورته چا چا جوړ کړ د تا د کور احوال په ټولي واردته بیا به دې د تبل چې تاسو په اسکاېش اره فاطمه دی دا هغه خطرناک وسیله ده چې د افغانانو راتلون کې بد تبديلوي د افغانانو راتلون کې فکر د افغانانو راتلون کې لباس د افغانانو راتلون کې نظام د افغانانو راتلون کې اخلاق د افغانانو راتلون کې ولسی جوړښت قومي جوړښت دا ټول تبديلوي د دې نه ځکه دا داسي قوی قوت دی څه د دې مخنیوي په تو چا ته تیاره په دې شانه باندې نه کیږي د تا کور ته د دې سفیر رواني د تا زوی د تا لور د تا مور د تا خزه د تا خور د ب ټلیفون استعمالي دا د تلویزیون استعمالي دا ب انټرنټ استعمالي دا ب دراما استعمالي دا ب اوچا سره رابطہ کول غواړي دا ب وسليږي دا ب ایمیل استعمالي دا ب ټول د دې لارینه تامیني او د تا د کور ټول معلومات دي کور نه بلکې د ټول مملکت معلومات په دې لدې لارینه یواري د خارجي کورته ورسې زه که دا غوړ کړه دا او ګورې دې تا ول تاسو فکر وکوي چې ساده یو غاز لاین اخلي د برق لپاره نو په لاسو په شله افغانې باندې وي کور کې یو غریب افغان بیچاره یو کوټګي جوړ کړي دغه د لاینونو لپاره سترګې یو خوبل اخواته اوړي چې وس کې څه شی داس پیدا کم شې د کورته ساده لاین کې برق را تیر او بیا نوري فایبر لئن ټول افغانستان په غرونه کې په راغونه کې په دشتونو کې په ناواره کې په دې کې به هر ولایت تر سوال سلګونو کیلومتر به هر ولسوالۍ تر سوال به کلو تر سوال به کورونه تر سوال او به تاسو کې مختلف ځایونه کې نورو اشاخه مملکتونو کې هرې پای پورې لئن سوالي خو هرې پای دې بلی پای ترمنځ په دې پای پورې لسګز شلګز دیرګز سلګز احتیاطي لئن نور تړلې تول له نه نه لای دا ور پره تړلی ام دا غ لای نه رټول کړي رټول کړي احتیاطي نور ځله کړي ځکه چې یو وخت د دې د توسید اکستنشن پیدا شي موجود یو زرا کاګل به ضروری د نور لین غزول به پکی نوي هر چي د احتیاطي حالت نور پره وي دا ټول په پیسو باندې کې یو دا ټول اغه قیمتي موادونه جوړوي نو دا وسایل ام استعمالوي غربيان استعمالوي اوس خبره دادا څولې افغانان غربي کوي د افغانان د غربي کولو ضرورت ولور د پېښو او د دې لپاره د دومره ډیر مسعارف ولې په غاړه باندې اخلي؟ لوجیبونه ضرورت څه شی له ورته ولې دا کار کوي؟ ولې د دې لپاره ټکنالوژي راوړې دي؟ ولې د دې لپاره خلک روزي؟ ولې د دې لپاره مسعارف کوي؟ ولې لینونه غزي؟ ولې د دې لپاره جوړي؟ بیا په دې کې لګوي دا ټول فضا کور کوي وللی د مصنوع پهګممی سره دی رووابد بربره وي ولی دا ټول سیم د م د نشریتو دا د آنلو سیم ریټال سیستم ته اړه وي ترسوو د برخي شي او یول هزه کې هر چې ورسې دل شي مصنوع پهک بیا د ټوله دنیا ورسې دللی شي یا د ټول دنیا معلومات دغلارې نه دلته ورسې دی شي دا ضرورت وللی پیش شو د چا چ ته ضرورتې کوي که او دا دومره لوی مصارف وللی د غران کوي دلته هدف مقصد ورت شي هدف او مقصد یا دا د تااسې بیا ی ځل د نخشي ته وګورې په د دنیا کې د نقشي په مخبان دی چ یو مملکت هم داسې نهشته چې هغه د غته وایي چې نه نه د سره منم نظام د نهم دموکراسی د نامنم قوانین دنم اخلاق د نهنم تمدون سویزیشن د نامم جمعو ادبيات د نمنم او لوایه وصول د نمنم په کاروان کې د نظم د ټو لیوی مخې ورسره روان فرق دوم را ده چې څوک لئنگریسه سره روان څوک له فرانسوي سره روان څوک له روسی سره روان څوک له يهودي سره روان اخر کې رجو بیرته مغه یو مرکز ته کیږي چې یادي امنیت شرایط ته کیږي پاس کړی له حسبنه یم نه متحد ته او یا نور نړیواله مؤسسات کې چې پراس کې بیرته ټول مغه یو ډول خلق یوه دان دی او ماصونیت عالمی تنظیم دی دا په سر کېدي دا د ټوله ناړي د پااره تصمیم گیري هم هم دوی کوي که د میریه تصمیم ګي ده که د قوانینو ده کهول دجنګ ده او پیر ته خبره راجی کېږ لو سرمادارو کمپونغ چې اصلې جوړي ځکه چېی جوړه نه کې واصلله به څنګه خره شيل به جنګ جوړي پ خپلهه چې اصله خرچ چې ورته او که واصلله خره نه شي د دا شلو فکې جوړی کيدي دا به چللی شي س نه خرچږي بیا نوی بهدا فچېستلې دا پهسیبي په لکه ما ګټي نو دوی دا ټوله دنیا پاس کړلې لحاظ په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په اخلاقی او تمدونی لحاظ فرهنګي او ادبی لحاظ باندې دا ټوله دنیا دوی اخیستله په خپل رنگ کې رنگ کړې ده کغه آسیایی ملکونه دي کغه افریقی ملکونه دي کغه اروپאי ملکونه دي په خپل کغه وړې وړې جزیرې دي په سمندر کې په مختلف ځایونه کې یو واځي نه مملکت یو واځي تول ولس په هیڅ او نظام او حکومت دې نظام په هیڅ یوازې افغانستانو له سلامي پیړی اخر او یويشتمه پیړی په اول کې چې امریکا ته نه نیمه نن درسه غرب ته وینه نیمه نن په ارځ کې نه منم شیانه کې به خبر در سره و, در سر و خو په دینی مسائلو کې در سره جوړ جاړی نه کو اصولونه نه تیرېږي شریعت تنفیذوم شریعت واروم په ټوله دنیا که هیڅ چیرې یو ځای هم شریعت تطبیق نه دی د درغو د دوکه د پاره به یو ځای نیم ځای چا یو د را ټکی راخستی نمایشه دولبانې به تطبیقې سعید چې یو چا به سر قلم کوي دی یو چا ولاس پرې کوي په پاین وخت کې به يهودا سره خو فوخ تړون لري قراردادونه بل لري عسکري او سیاسی او اقتصادي قراردادونه به د يهودا سره د امریکا سره او په پاین ودې دو سره له کده خليجي دولتونه له سعودي وده خو دی خدا ظاهر به یو څوشه اندیشه کاری خلکو ته چې د اسلام د شریعت د توحید دا داساعل دا دی او واقعا دریو اهدای پرې وبید خپل نظام په هیڅ د سیستم په هیڅ د اولیا اهداف په هیڅ او د نړیوال سیټ اپ په هیڅ باندې د د نړیواله منځومی یو جز دي دی نړیوالو په قطار کې ولاړ خلک په دې ټوله دنیا کې واځ افغانستان داسې و چې ولس په هیڅ باندې هم د جهاد لپاره اماده کیدلود او نظام د جهاد صد پرستی کوله نو توجهسته پا دنیا که یه وزینه نظام چې من هیس نظام او حکومت ده دی جهات سر پرستی کهی دی چچنیا مجاید دیزان سر ساتی، دی بوسنیا مجاید دیزان سر ساتی، دی افریقا مجاید دی ساتی، دی عربی نرده مجاید دیزان سر ساتی، د او مجاید دی پار خپل طول نظام قربانوی ده دوال تصور او سیاسی ذهنیت دا په دنیا که چیرته نشت ن په مکه کې شته، نه په مدینه کې شته، نه په فلسطین کې شته، نه بل چیرې، یو ځای کوم د دنیا نشته د دولت تصور. <تصفيق> دا تصور یو ځای د شار شړل افغان په ذهن کې تر اوسه پروت دی. د نړۍ خلک ټول دته متوجی دي، خوای چې د نورو خلکو ټول ولا را سره ومانه الله خبره. چې څه وایي وسباته تطبیقی، په مغزه کې تطبیقی. دا د افغان مغزه کول ما خبر کار نه کوي. د افغان په مغزو کې ولې د خبرنک دی د jihad jihad شریعت شریعت قرباني قرباني ازادي از عزاد. د ټکي د پریدي ولې نه وطن تبقې ځان تبقې هجرت کړي اولاد مرته برابرې زندان تکلیف د په غړ اخلی، اخلي غرونو زنګلون کې شپې کوي لوګت منی او خبره لږ 14 نه منی ولې وي د مغزو چې دی د منګ نه دی تسخير په با مغزو باندې د مون گرفت نه دراغلې د مون کنټرول په باندې نه دراغلې ذکا دنسن تصميم او اعمال له سشن نشاتکی لارادین المخزونه لزرنا دافان پزړه باندې ویزنه مسلط شو تر سفوري او مخزوي کې زنه نمنن اوتله نوزک دای پاره خبره کتاب تر اصله کېنه کتاب نور د دنیا خلق وايي دموکراسي ترازه نړیوال نظام ترازه ګلوبالایزیشن او بینالمللي اصول او قواعد د عدل نړیواله محکمه ته راځه د ته چې کتاب ته نظر را سره کنه قران ته کنه حدیث ته کنه هدایت ته کنه سیرت کې داسې ندی راغلی صحابهو داسې ندی وېدا ادبیت د ذهن نووزی ترڅو چې دا شین من وستلی نه او ترڅو چې د شار شال شډل ژوند من غربي دوله کړه نه فیشني ژوندم ته نه جوړه فیشنبل ژوند دل دې نا د جهاد تم ارو ده قرباني تم ارو وخت تیار ده زندان تم ارو وخت تیار ده او تراني امبيادونه ګرمي جوړي کړې دي چې بس شيوي واوروله خلکو ته چې یو شيد شيوي سبقوري پینزل اس نور ورغلی یالته و ان دمام نوم ولیکه فدا یا نکي او اورېدل به مې وازه ترانه وي کتاب بل لبيخي ليدلې ني او کې ليدلې پيپيږي بنه <تصفيق> خو الته اعظم اراده د غربيانو نه وایرس نه د د وسترنایزیشن وایرس نه دوا هلی د پفٹری حالت کې پاتې ده نو غربیان وایي چې ترڅو دې ځای کې کارو نکو او بلخانه کې دین نه دلته کارو نکو د دبلاسو په هم دغه کارونه کې چې د کلون رئیس لګیا ده کوي نو د دې لپاره چې د بلخانه کې الټل سیستم ور بدل کو او سافټویر ور بدل کو تر نو په کار د افغان باید څنګه شي وسترنایز شي غربي شي پچش که نظام ورت غربی کو، قوانین ورته غربی کو، اسکری ترونون ورت غربی کو، پوزون دی غربیانو پوریو ترو، وصله غربی، مرمی غربی، تنخای غربی، اهداف و مقاسد غربی، لباس غربی، اخلاق غربی، فکر و نظر غربی، رواجون غربی، ادبیات غربی، فرهنگ غربی، دا ټول شیعنیش غربی کو؟ چه وقت غربی کو نو بیا دوی دست شو لکم او مونږ یادات شو لکه دوی نو بیا خو ځان سره فکر کیږم کو دوی خو یو شی نه د جنگ د څل پاره چې مونږ الله دې نه کوي دوی غونډه شو او دوی هم د ځان غونډه بولو نو بیا په مرونه یې کوم مې دخمنې بیا خو ورناله تخکاری بیا خو په استادان را تخکاری بیا خو په محسنین را تخال چې خلک هم مونږ سره احسان کړي سړی ته به راوخو درته نو بیا خو بي دوی خلاف جنگي غو نه بیا خو بي دوی مونږه استاداني لقد اوزدا شاوختا املکتون کیه پارابین نړي کی اسلامي نړي کی غربيانو ته وستلا کارول کیږي په انګريزي کې ورته سوليز نېشنز ورته وای او مهذب قومونه کافرو ته مهذب قومونه وای يهودانو ته مسيانو ته نور کفارو ته ملحدانو ته د نړي مهذب قومونه داسي په نړي کې سوليز نېشنز داسي د دادا دا دا دا کوي لقد اتش سولایزشن شوبس په دوی کې راغلی او د نور خلکو تل انسیولایز داس وحشي مخلوق ده زنګلی وحشي مخلوق ده چه یا باید په غربي طریقه سولایز شي او که کنه سولایز کیږي مدا باید ختم شي دی افغانانو دی غربي کول دي لپاره دوی خ ډیر وسایل خ ډیر نصابونه کتابونه رادیو غانه تلویزیونونه دې جوړ د افغانستان فضا یو د سیګنالونو په لحاظ باندې کور کلو. وی په خلاټوله او بیا صدقه وکونو بیا ټاورونه جوړ کړو بیا رالوغان او تلویزیونونه او دا شیان او کمپیوټر او موبایل دروړو وځ دی هر افغان پکور کی دی هر افغان پکور کی کې 15 دی نو 15 موبایل ورسره دي د په غو صورت کې چې आवाज یو موبایل سره تللی او, او دو دو سره تللی نه لس موبایل شو په دې لس موبایل په هر یو کې یو یو 22 میموري دی پدې دوو دو دوو 메모ری کې په هر یو کې سل سل سينماګان زیيږي په خوابش په کوم ولایت کې سینما وسینما و نتټول لوفر انسان یا ترټول هغه بد پیجندل شوی شخص هغه سینما ته ورته نور خلګې په نامه باندې شرمېد او زه هر چا په بلوچستان کې ور سره سل سینماگانی و دی کی. برسٹن چې په سره واړول تلیفون راو باسي اما ته دیننه چې څه ګوري هغه ګوري نه ادی په خبري نه دادی په خبري نه لې چا, چا توجه ور اوړي ورته ګوشه کې په و کې نیولای پستر اما ته دیننه ګوري په خوابس سینما ورته ور و سینما راغل په برستن کې ورسله نه نوته لید په خوابس سادو سرودو ډانس ته وزه ته په غلا چرته پټ ور اوس 2000 ډانسره د په کې دیننه اما غل ورته سره کیږي دا چا د دبلستنه ته د کورته د جپته ور دینه نه کړ چا د د لور مخه ته کینول چا د د زوی مخه ته کینول د د استرنایزیشن د حرکت شدا غربیان په ډیر سیستماتیک شکل باندې په منظم شکل باندې پېل کړو د دې دی لپاره نو دوی چې افغانانو د نو له د منګ نه دی هندوانه اخیسته ده مثلا پاکستانیان اخیسته ده عرب اخیسته ده د منځنۍ اسیا خلکو اخیسته ده افریقای مملکتونو اخیسته ده افغانان پاتې ده دا د د رنگ نه اخدی تر اوسه نه اخسته او نتجېبه تشکره وته نتجېبه ذکر وته چې انګریز ورته انګریس سره وځنګيږي چې روسي ورته روسی سره وځنګيږي چې امریکا ورته امریکای سره وځنګيږي یو تن ګولان نور پاشي نه کوي او خپل تړنی تړنی شي تباہ شي خو انګریز هم ځان سره تباہ جوړنه کې پېوان نه اخلي ورسره پېوان ورسره نه اخلي والی ځکه چې یوه ځین سافټویر بدل ده د ځین سافټویر بدل ده دی غربي پروګرامونه تا پکه ځاین نشته د دیو پروګرامینګ غلطه پکه کله نه ده ورته نو یدې لپاره پکه ظرفیت پکه نشته دا نور چولای کیږي نو در لسره دوباره د افغانان یو اربیا ریمیت کوي یوه تازه لسره بیا جوړي په زهنی له تاسو په فکری له تاسو بیا چې څه شي الته تولد شو راصادر شدلته به ګوره د کوړته برابر سې دي بیا به ایمان روانه راوه روان, روان, حلال حرام عفت حیا عزت افتخار ازادي دا ټول له ماډل وېدلی شانی دا بیا کار نه ورته وو سپمدی باندې خلک را پورته که کنه څه دا شي ان تحدید لاندې دي چې دې شي نو ارزښت دي خلکو له ځهنه لریکه او الته لباس غربي فرهنګ غربي قانون غربي تنخواه غربي چوپک غربي راډيو غربي وزير غربي رئيس غربي رئيس جمهور غربي نصاب غربي لباس يونيفارم د پوز، د مکتب د مامور د اداره چی دا ټول غربي نو بیا د خلکو وی لمن سره پوخ پيوان د واخلي لکه دا نورو لسون شخصي وي جاپانيانو باندې به مو استعمال کاو یو ځای کې یو لکه یو نیم لکه کې اټومبم باندې هم تباکړه نه نه جاپانيانو و ټولو د منګ خو دوستانه دي خانډي والانه دي هي اډیم دي ما حلته نړیوال اتحاد کې شامل دي ولی د منګ رنګ و اخيست پیوند سره واښه دوخمنیه هیر کړه روسانو د منګ رنګ او پیوند واښه دوخمنیه هیر کړه بیرته نړیوال شو کله خو یو بل سره برکشي خو نور خو دې مزک سره یو دي دامي سايان دي هغه مي سايان ځکه کمونیزم ختم شو پر روسي کې میسایت پات شو په غرب کې میسایت د مزهپلي خاص باندې دویم غربيانه يا خويم غربيانه دویم ځانته ديموکراطي وي خويم ځانته ديموکراطي وي دویم سي کولر دي يا خويم سي کولر دي دویم دین ته چنده نه التزام نه لري يا خويم نه لري ای واجب سیاستونه کې سره مختلف دي نو په فکری له حزب نه مفاهیم یو شېدي فکری ادبياتي سره یو شېدي ځلتم هیومانيزم دلتم هیومانيزم دلتم الهات دلتم الهات دلتم ديموکراسي دلتم ديموکراسي دلتم د اکثریت رائے حافظ دلتم د اکثریت رائے حافظ دل ته مځه الله دین نه منل دل ته دي الله دین په عملي له ځونه نه منل نو دا په ټوله دنیا کې د یو ټاپو پاتې ده افغانستان چې دا رنگ نه ځوانانی ګریپ لري ماشران په ګړی په سر کوي د ښځو ترسه په ور پړونه په سر ده چادرینه ورځي چې هر څومره تمثيلي پارچې ورته جوړ کې ډرامې ورته جوړ کې تلویزیونونه ورته جوړ دا رادیو ورته راوړي دا چادرینه ورځي پګړی نه د پښتون دې پارا د فتواله پارا مولا روان دي مدني ټولنه ته نو ورزي په انتون ته نو ورزي ملا ته ورزي کمزه ته ورزي شاته ورزي ملا ته ورزي میاسه ته ورزي ته ورزي مشر ته کلی سپنګري ته ورزي مدني ټولنه ته نو ورزي حقوق بشر ته نو ورزي نړیواله محکمې ته اريزه نه کوي کتاب ته ورزي ملا ته ورزي ودات ټولنه دنیا کې د پیریانو مسین د بلډاله خلک دي دا باید یا شي یا ختم شي دوه لاره را دوللار باندې راولون شو د ټوپ ټنګ تیاری بم زندان دا وسایلم ټول راولل دي ځان سره او دی ذهنی تسخير دی فکری تسخير او فکری لاند کول ټول وسایل دي ځان سره یو اتیا سټیشن تلویزیونونه یې قائم کړل په افغانستان یو سل او پینځه او یاره دی وای سټیشنونه په افغانستان کې تاسیس کړل او پینځه لسو چاپی نشريه دا تاسیس کړی په افغانستان چې څڅ په کې روزنامې دي چې ہفتنامې دي چې ماننامې دي چې فصلنامې دي چې انداسي محلنې دي کلوشي شي چاپی او فصلګونو ویب سایټونه او وبلاګونه د تاسیس کړل او د ډیټول د پاره بیا عمله ورزلې د ډیټول د پاره خلکو ته تنخواه ورکړي د ډیټول د پاره مؤسسات جوړ کړي د ډیټول پاره ډونران پیدا کړي سپانسران ورته پیدا کړي تمویل اونکي چې هڅوک پیسې ورکړي ورته د اورته د اروپا نه د نورې نړۍ نه د اورته راو ترشای ورته ودرول او برنامه ورته ورکړي د څل لپاره چې چې په مرګ نمبر پاتیکی یغه به د منګ رنگ واخلي یي ختم کو یي رنگ کو په بل رنگ ایو ورخه بختم چې د نور خبر را سره ومني چې وایي منه له بیا په دنیا کې سمسمه کوي چې قرار قرارې بشي زکه د نور ټولو لسونه را سره خبر منه نه څوک jihad کوي نه څوک ختال کوي نه څوک د اسلامي نظام داوا کوي د خبرې خلکو نه نه هېری دي یوازې په کې پاتې دي او د افغانانو چې د نور خلکو راو پاره ول نن سبا په دنیا کې چې چترته د مجاهدینو مشران دي او د مجاهدینو حرکتونه دي په مشران به کوم ځکه تربیه شي افغانستان اوګوری تاسی که سومال سوال مشایدین <سؤال> نی افغانستان ک ترشه ک د می د افغانستان کې تر به شوي ک د افغانستان ک تر به شوي که د افغانستان ک تر به شوي که د عربستان مشایدین افغانستانې تر به شوي که د یاماندي که د دی که د سووری <سؤال> دي د ترکې په هر کو کې چګوري نوه مشرران به کمم ځای کې افغانستانې تربی اخیست او د افغانستان خواي چې حت خر په زونو ربان راغلی وکنه مو شي به کار سره وکټن زمونه جوړه خلکو روزل نظریات خلکو کي ښهफार کړ او اغه نظامونه اول ارزور ولته ولسونه راپورته شو خلک مسالحه شو دي نظامونو ستنه الته ول ارزيده چې چې دا ټول کم زراشه وشي به حکومت ځکه افغانستان ورازین ټول سر یو شو خلکو علاج وکو سبب دمکو په دموو آرام کو سبب په آرام کو یزینو کار په دموونه باندې وکړو او د زونو کار په بومو باندې وکړو ځکه دې بل او مونته ټول د دنیا لپاره ولیدا د ساتل خلک نه دی د گزاري خلک نه دی نو به زکه د فکر د غربی کولو او د اخلاق د کولو کول او د نفسیات او سائیکالوجي د غربي کولو د روواونه د غاربي کولو د فرهګ د ادبیاتو د غاربي کولو د سیاسی نظام د غبي کولو د کریت او د اسکری تړونو قرار دادونو د غاربي کولو د دی د پاره داسې او سیټپ د ترتیب جوړ کوورته چې دټ شې دتی 15له سکارون کې په غر پورې وتلو د اسکر تنخوا د هرې میاشت په چاپورې تلی ده په غ کو د میاشت تن خلله په ایډوانس کې نه لري مخکله مخک د هرې میاشت تنخار ته له بله وررکلوږ د هر میاشت د نظام ټوله تنخواړ دی وا دې ذکر نه د غربونو په لس فیصد د افغانستان د خپلواحیداتونه او 90 فیصد د غربي دونرانونو غربي دولتونو او غربي مؤسساتو او ورکړ په داس ترتیب باندې چې مصرفې د دی غوي په خوخه د ری په خوخه نه او مصرفون بمزه مازی سبب تابسیلیک مرغي ورته واي قرزي بار بار په خپل ویل چې 80 فیصد مصرف د خارجانو خپل لاس کې او شل فیصد د مګل لري دا شل فیصد هم په شرایطو باندې او دا 80 فیصد چې د موږ به نه شرایط وګونی نه څو سره مشوره کینه پخت نه کوي نه پلان را سره شریکي شت څنګه خپل ځړه د اغصب کوي او دا شل فیصد کې به سره شریکي پدې کې د مشاورینو تنخواګان نه دی کې به د قراردادینو کمیشنونو نه دی پدې شل فیصد اول هدف د غربیانو څه شې دا د افغانانو کول ولا کول ترته ورور جن ولې د نورې دنیا خلکو د دوی سره لار نه په ټوله دنیا کې आवाज افغانان د ور سره په لار ور سره نه دي یو په حساب او دیو نظام په حساب په ټوله دنیا کې आवाज نه مملکت چې نظام د جهاد اراده او لري افغانستان دی په نور ځایونه کې کی به کېد شي نظام به بل شي یو ټول یو تنظیم یو ډله یو مدرسه یو خاصه ګروه هغه د جهاد اخیده او نظریه لري خو دا چې ټول نظام دی د جهاد اخیده او نظریه ولري دی جهاد اډیالوجي دی ولري او دی د فار دی امادگی ولري او عملی دی ثابته کیږي چې ټول دنیا مسلمانان دا سره یو دی دلته جهاد او جبهه او د ټول سره شریک دی یو ځای یو هدف د یو دښمن دی وته ګلاره ده فدې باندې عملی اثبات ورکړی په عمل کې د ثابته کړی چې مونږ دا کار کړی ایوازې داوا نه عملی دې دا کار کړی نو دا کلی بیا د بخلو دې په نږدې باندې ارڅو چې د غرب سره د سولې تمه لري ته دا یا نه خبره دي نه یا پور احمقان دي دا دوی خبره او درې مخ خبره ده چې نمیکش کړی دوی به نمیکش کړی دا ور سره بس لتاړ شوی دي چې د غرب نڅوق د سولې تمه لري او دی غرب سره دی جوړه تم لری دی غرب دی خیر تم لری دا دریو تایفون بیرون نوی یا به غرب نه پیژاندلیدونه خبره یا ساده احمق قودن خلق دی او یا داس نه مې کش کړه د دوی هم دی دریو تایفون او روغ سره دی غرب نه تم نزدکه دی غرب دا ټول سیستم او د دوی د مؤسسات او د دوی د سیاسی واسکری عسکري عقيده چې ګوري په کې اسلام مسلمانانو سره د سولې وروغ جوړه ځای به خفه کې نشته غشند دوی په قامو سکی تکای نه لذیذ به خوته باب نه د جوړ کړای دویم هدفونو هغه د شریعت د نافذولو مخنیوي دی په ټول اسلامي نړۍ کې تاسو وګورئ چې څونه نظامونه دي او ځکه چې شریعت نافذ نه نا دی دی الله دین دی دوی د دی فیصلې مرجع نه ده یا به دی انګلیز په کوي یا به فرنسوي په قانون کوي یا به امریکای په قانون کوي یا به هندو په قانون باندې کوي یا په یو الحادي قانون باندې کوي په داس ترتیب باندې کوي چې د اسلام شریعت تور کې رجوع نکړي او کڅوک شریعت ته د رجوع خبره کوي یا غواړي چې شریعي قاضي مفتي محکمې دادي ورته موهایشي هغه وجه لکيږي وه لکيږي تړ لکيږي تعزیږي د وطن نشړ لکيږي زندانو کې اچول لکيږي چې ته ول د شریعت وګتنه کوي دا جورم ولیکه په ټوله دنیا کې په یو ځای کې هم چیرې د شریعت د تطبیق نه یوازې د عملی مثال نشته بلکې مطالبه ی هم ده. دا یو وسیودی کې وایدارو د امر به معروف نه یم ملکي ادارې ورتهلې کدی بازارونو کل او خادیه خو کې د فساد مخنیوي کا یو میشت مخ کې په غي باندې بندیزو لگاو چې نور تاسو چاته دیو کوو د دی مکه وحق نه لري چې څو ده چې یو فحشای کول او د اسلام مخالف کارې کاو وسیودی پچا فرمان صادر کړ چې څو کارې کاو بښپله بڅورتنه وای راځي پولیس ته وای چې پولیس صاحب په غفلاني ځای کې واله کنجلي سره دغه کارونه کوي لګیارې بښپله نه نیسی نه به بندیکې نه به د منه کول حق لري دا په حرماینو کې دا کار راور اوسه لمیاشت نه پوره کوي شل شلو رضبکی چې امر به المعروف او نهي المنكر باندې بنديز ولاغاو او چې تاسو به خلک په شخصي ژوند کې غلط نه دري پری دې چې خلک ازادي احساس کوي چې څه غواړي غسه کوي کله کمش په طبیعت نه واري دوه بدر ته ده نو په خپلوا به اقدام نه کوي راځي پولیس ته وایي تانې ته چې تاندار سره پولیس سره په افلانې ځای کې د جریان روان ده, که ده نور به تاسو خلاصې کده مخنيوي کاوه کې نه کاوه تاسو غاړه خلاص شوه داب حرمائینو کې داب کعبه کې د کعبه په شوقه کې د وضعیت الته حاکم ده. شریعت چیرم نه د تطبیق نه و معنی د تطبیق نه د تطبیق د مطالبه هم نه کیږي چې غختنم نه کوي یي وایي افغانان د س او افغانستان د س مملکت لو یا برخه د خلکو د شریعت د تطبیق لپاره کوشش کوي جهاد کوي مبارزه کوي شهادت غمي جهاد کوي قرباني کوي هجرت کوي او هدف یې څه شولای شي نظام نه راغله لری کار الله اس نه چاسه رسول مانی نه جوړ مانی نه په نیمه لار کې چاسره اندوالي مانی نه سیاسي رشوتونه منی نه په نظام کې شریکیدل مانی نه بیرملل تعهدات منی یو شهم نه مانی چې زه شریعت غواړم ما د دون شهیدان قرباني د دون شهم د شریعت د نافذولو لپاره ورکړي چې شریعت نافذ نه وي زه د نور ټول شهم نه منم دا د دې نه وي قيادت هم اندغه فیصله و دي مخکيني هم اندغه فیصله و چې موږ د شریعت د راپورته شه په نورو دنیا کې خلک شریعت نه غواړي نه مانی دغه شریت د مخنوي د پاه بیای کو ووسیل په کاروي غربان او پسر ک امریککان جبی ووسیل کاروي اووزی ووسیل په کاروي په جب طرریخون بم د تووب د ټانګ د ووهلدي ټکول د زندان د بمبار د تړل شل تهدي دوول دا دي تبلیغای ووسیل په کاروي خلک ته وي چې بس شریت او تبیق د نور شو او قانو یاسی کې غه درېمه ماده د چې افغانستان دی اسلام ده دومهقدردرېمه بس خلاص و ساسی ک راغلی نور چېې غړه دغه قانون اساسي په شروه کې بسم الله علی کل ذکره نه همدا شریعت بس دا په دې رادیو غانه کې غږوي د غربي رادیو د احمد سعیدي فناوان په خاطر د کوم سفارت کې مامور ام او په دې رادیو غانه کې ډیر غږی اغه نه او په افغانستان کې شریعت نشته ده. چا ورته شریعت نشته نو ځکه موږ د شریعت لپاره رپورټ شین شریعت راولو پکې دا چرا شریعت نه شریعت را که ما میشه ناسم خونه کلمه از آزان است آزان شونیده میشه کلمه را مردم میخوانه کلمه را میخوانه آزان شونیده میشه دیگر شریعت چیست؟ او همی شریعت است کلمه خلق وعی و ازانون اکیه خون شریعت ده ده ده تصور دی شریعت ببارک نظام قانون فیسلی رواد روابیت داخلی روابیت اقتصاد عسکریت تعلیم اخلاق دا په با شریعت باندې برابرول د دې په قاموس کې ځای نه لري دا په ټول په نړیوالو معیارونو باندې کې شریعت د تصور کېدې د په ذهن کې شاده په خوله باندې کلمه ویل او د اذان کول په دا شریعت د اوش نو د تبلیغات ول الله رنا خلق د شریعتنه منسرفول او دین ته منصوب خلق اسلاماله ول توجيه است دین ته منصوب خلق د شریعت په خلاف او د شریعت دی مطالبه په خلاف استعمالول مولا استعمالول شیخ الحدیث استعمالول پیر استعمالول حضرت استعمالول خانقاه استعمالول مدرسه استعمالول مولوی استعمالول په خوانه طالب استعمالول په خوانه مجاهد استعمالول پروفیسور استعمالول قاضي صاحب مفتی صاحب استعمالول دا ول چاته مدرسه جوړه چاته راډیو جوړه چاته تنظیم جوړه چاته خانیخوا چا تریم ک جوړهکههته قاف ک معینات ورته ورکه مدرسه ورته ورکه او مضود ور ته ورپاره پس او بیا ورته ووا چې پاونستانې شریتته د نظام ده د خوون ساسی اسلامی د نظام اسلامي ده او دملانو غر دا, دا غلی دا خو د مونږ د مرسې د دا خو دي دا خو د منږ خومنې لاندې دی چلی دا خل دغه خبرې کوي ک نه کوي د دوي په قطر کې ولاعل پیران هم دا خبرې کوي کنه د دوي په قطر کې ولاعل حضرتان هم دا خبرې کوي کنه د دوي په قطر کې ولاعل مفتيان ملايان شیخ الحدیسان دا هم دا خبرې کوي کنه او د دوي رادیوګانونو نن دا غړول ملايان تقريرونه کوي کای کینای خو د ډالر زوړ په سیاده شاته شاته د ډالر زوړ په زیاده د خلینو دا خبرې پیراو وباس نو د شریعت د مخنیوی لپاره او غلط شی ته شریعت وایلو د لپاره دوی څوک کاری دین ته منسوب خلک ار خلق چې ظاهرا ديني بنا لري مدرسه لري تنظیم لري خانقاله لري پیر د حضرت د مولاده پروفیسر دی پانتون استاد دی شریعت فاکولتي استاد دی د استعمال لري محراب استعمال لري مزهت استعمال لري منبر استعمال لري خانقاه استعمال کتاب استعمال لري رادیو استعمال لري ديني پرګرام استعمال لري او استعمال په داس شکل باندې استعمال عام خلک په باندې اغفال کی عام خلک په تیر وایسي وی ګور مونږ یې په دوي خبرې کوي مې اسلامي ندم تشته وای او پکې پر سارو هغه غولالې ګره زلې عدالت تلویزیون کې د دین خبرې کول نو شریعي نظام نه یتشه دا هم دا شریعي نظام دکنه او دا پر دت څالو پر دای شغل پر دې نظام پر دای حاکمیت د دا په نظر نور د دین د دی خلکو پام بلې خواته اړي نو دې پوزی وسایل استعمالي د شریعت مخنيوي لپاره تبلیغات و وسایل استعمالوی دینی وسایل استعمالوی او دی غرب دی قوانین او جبری تنفيذ لبشر دی حقوق او جبری تنفيذ د دلته د نړیوالو قوانین او جبری تنفيذ د دلته د ملال متحد چارتر جبری تنفيذ د دلته د مدنی ټولونو جبری تنفيذ د دلته دی وزع قوانین سره بیا جوړول د غرب سره ول د غرب د مفام او د غلب غختتن سره یارول په جبی ډول باندې غربی قوانین تنفیزه وي په تجارت کې غربی قوانین په اقصات ک غربییر قوانین په صنعات کې غربی قوانین په بانکدارې کې غربییر قوانین, غربی قوانین، سودی قوانین دا ټول په د بانکدارې کې د اندغه استعمالله په جبریې ډول باندوکې مخالافت نه شي کو کې مخالفت کوي پو دا نظام مخالفت کو د قانون مخالفت هم دارنگا دی شرعی فیصلو و مخنیوهی که ولی تاسی گوری شو د کالا نظام تو رس پاری یو زیکی شری حدود نه تدبید شگید نه د چالاس پری شوید نه چوک په زنا بانه جلد شوید پا درو و حل شوید نه چوک رجم شوید و جلد شوید هاکی و چوک ویچا دی پغمان بدماشانی خو و چو کسان اعدام کرد آقا خوی سیاسی اعدام و اخو شریه هدا تطبيق نور دي شریه هدا تطبيق دا چې خلک په بندرا ټول کو دی په مخ کې په درو باندې وکه وادنه وکړي وليه شهد عذابهم طائفه من المؤمنين په سورت نور کې الله فرمایي تا خل دې تلویزیون پر دې تم راو نه وستل دا خلاص کې چې خل نه دي خلکو تر ټول کوي او په دې حالت کې او دې ورځ ول هم په دې خاطر نه چې شریعت مخالف کار کړ په دې خاطر چې د دې قانون مخالف کار کړو جبري ډول باندې زنا کوي ذناب الجبر کړي وا او چې چیر یو ځای کې کم ځای کې کچیر ته یو لاره منطقه کې کم حکم اعلان شوی هم د تطبیق مثلا کم چات مرتد ویل شوی لکه پرميز کم بښته ویل شوی یا اغه عبدالرحمن پنشری ته ویل شوی نو بیا په عملی لحاظ بنبر تلغوشي د خلنګر ته په عزت او احترام باندې وستل شوی او کچات چیر ته کم حکم تطبیق کړي دلته په غور کې یواري یو څوک څنګه سر شي نو بیا اغه قاضی بندیک اغه دوسیا جوړه کړ په بل جنجال کې لتاړ او به بندیک اغه سزا ورته ورده د خپل د شریعت د تطبیق مخنیوي د شریفی فیصلو د تطبیق مخنیوي دا او شریفی فیصلو ته سهرایي فیصله ویل د اسلامی محکمو فیصلو ته سهرایي فیصله ویل ورته د قرآن د حديث د شریعت د احکام مطابق فیصله کول د سهرایي فیصله نوم ورته ول د شریعي محکمونو پرخودل تاسو ګورئ چې کڅورټ وايي چې کې Taliban او شریعي محكمة جوړه کړي او دا د شریعي فیصلې ده نه منو من به کله اجازه ورنکو چې دولت دې چوکاټو د قانون نه دی باندي جریانات تعقیب شي او البته خلق خپل فیصلې وکړي خپل مخاصماتو به هلو فصل مرجادي وګرځي البته ورش دا ورشدوي من کلم نه منو یی دا نظام دنده به تطبیق کوي وقبل تطبیق وینبل څو د شریعت فیصلوته نو شریعت د تطبیق د مخنیوی لپاره دوی فوزی وسایل تبلیغاتی وسایل دین ته منسوب خلق دی غربي قوانینو جبري التنفيذ د شریفه اسلام مخنیوی کول د شریع ما حاکمو نه پریکودل او دغه نظام ته غربيانو جوړ کړي د شریعي نظام نوم مر کول او خلق ته باور ورکول چې ګوري د قانوني اساسي اسلامي ذکر په کدايه لیکل دي چې اسلام خلاف قوانینو بدل تنو د دغه ماده په اسن دا ټول خانویاسی باتل باطل ځکه چکه دا ما دا ماده عملی ن نو ول خانویاسی وال باتتل او نه ډک دی د باید ټول لغ وشي په دا سې خلکو د اوس د سړولو او د خلکو د ترسستوللو د پاه داکې کلو د ن مخکې باید په مقدمه کېلی دلته به د دموکراسسی په اس وړ نظام دلته به د بشر د حکو ی آیت وئ او دلته به د خلکو د غښتنې د اراې په اس باې نظام د الله د غخت دي الله ديره دي الله دي, دي, دي شريعه مطابق نظام بني خلق صغولي يا ربي وروست ابي قدريمك مدك ورتلكيلي شي شريعه لي خلق الدين ا باغيك ارتشات حق دي قاتلسم امادكي منادج ارت سول دالتا حق څوک په حساب سره ځکه نه کوي چې قانع د بشر د حقوق نړیوال اعلان می منل دي نړیوال په تاسو ماده کې د دین د دی انتخاب حق او دی او د نړیوال اعلان د شرح او تفسیر لپاره چوک اسلام کارولم نشي وای چې اسلامی شریعت سره متابق تعبیر او تفسیر بلکې د بشر د حقوق د نړیوال اعلان په 27 ماده دریم جز کې یاد دي چې د دغه نړیوال اعلان لأن الوقت فيص إلى West diyorsun منقذという مدار، الشرطان التي تمكن استن節目 التحدث سывطية للنamaan زمانية الجزء الآن ، الجددة المتحدث سعيدة مدار كما harta نحن من أنقب sweating على السائل كتب الروس والاوزاحت جاء على شرط establishing أنساً عمل جداLau صنع tema فالإنجليزية تقول أنا هناك المPer نوځي کومه ماده ته وویلې چې دغه درې ماده چې داوي شریعت مخالف بل دین بنې ام دغه ماده د قانون اساسي د باطلولو کافی ده کاملی ډول باندې تدبیق شي همدایي اساس دي درو به د لپاره زینتې ماده جوړه کړې ده د زینتې ماده ده د تضاد خوځکه په کې واقع ده اصل تدبیق کې به اغه څنګه انګلیز غوختی په دمو ته له تا د تیر وستلو لپاره یواز په زینتې شکل دا کوي چې دلته به د شریعت مخالف قوانين نه تدبیق لکه دا ټول نظام چې دی شریعت مطابق کې، کدی انګريز راتل چې دی شریعت مطابق کې، لکه کفار سره تړونونه چې دی هغه مطابق وي، لکه کفار سره استخباراتي او دی غوی سره مرسته کول دی غوی په صف کې درېدل، دا چې عینن شریعت وي، لکه دی سودی ماملي او سودی بانکداري دا چې شریعت مطابق وي، لکه دی اشترا چې دا عینن شریعت مطابق وي، لکه دی فحشاو، لکه دی دیموکراتي دی خلکو دی ارادي حاکمول دا چې دی شریعت مطابق دی. دا خطه ذات پکېره او هغه یو مده دي خلکو د تیرېستلو دي فار او د نورو د نظام لچلولو دي کار کړی درېم هدف د امریکایانو ما تاسو ویل چې د جهاد روحیه او جهادي ظرفیت لمن زوړل په افغانستان کې ځکه چې دوی ته معلوم دا معلومات او چې ټول د دنیا ته په شلمي پیړی اخر کې دي وشته پیړی په اول کې جهاد لکم ځای ورسادېر شو له افغانستان او شو او همدا افغانان نش دروسانو په مقابل <سؤال> کې و جنګیدل ترغه مخې د انګريزان مقابل کې و جنګیدل اوس د امریکایانو په مقابل کې و دي ټول نړۍ د کفار په مقابل کې و جنګیدل شهادتونه قربانې فدایات د ټول ارڅ وس غمل او د یو پنځوس مملکتونو قوا و د ترغه لوي تر اتو سعودياتو په وسی اړې جوړې کړې و د نه ه لاکو په شاوخوا کې داخلي و خارجي په وسی تشکیلاتو او جوړ کړی او خلک یې کې توظيف کړی د نه ه په شاوخوا کې خ دا ټول د جهات په براکته د جهات په مټبانې لمات ته سره مخ شو د مخ به زال شول نو دوی وای چې دا مشکل مونږ ته لم زی را پیدا شو دا له جاددی روحی را پیدا شو دا جاددی روحی باید نور لمن هخ وړلی شي دغه جادي ظرففیت چې په افغانون کې موجود دی دا, دا باید لممن زه وړی شي او د دې لپاره چې کوم وسایل <سؤال> استعمالوي هغه د پخواني جهادي دوله تنظیمون دا استعمالول په دیموکراسي ورګټول د ارتداد لاربینولي وزنت ولا ترس مجاهدین وایي د مجاهدین او شورا د پارلمان کې د مجاهدین او فرکشن د مجاهدین او تنظیمون د انګريز سره بولاړي د يهودي سره بولاړي په یو میستبور سره ناشوي یو ډول قانون به تطبیقوي تنخابي د انګريز د يهودي د عیسائي د کافر نور د هندو نور تر راځي به لازم مجاهد ووي ګیره به خېلی وینې ټایب چولې وی شراب بس کی او د کفار سره به تړونونه امزا کوي د افغانان د خرڅولو تړون ته په ټول چکچکی وې هی پیر بمشاته ولاړی هغه تړون تاسو ګورئ چې یو خاطه انیف اتمردي او یو خاطه د امریکا سفیر دی د افغانان د خرڅولو د تړون چې امزا کوي ورسره د استراتیژیک امنیتی تړون په نامه شاته چکم کسان تر درولې دی د ډیر خطرناک عکس دې ته متوجي شه شاته چکم کسان تر درولې یو حضرت تر درولې یو پیر ورته درولې یو انجنیر شنو یي خاننامه ده کومهت خان هغه ورته دراوله چې د اخوانیان نمایندګی وکي یی ورته کومنس لګیا د امزا کوي افغانستان کې چې ټول خلک دي د ټول معنا ده چې د ټول خلک راضي دي په دې باندې پیر صاحب هم راضي دي په باندې حضرت صاحب مبارک هم په راضي ده کشاف هم په باندې راضي ده علماان هم په باندې راضي دي اخوانیان هم په راضي ده ټول لرګور شاته ټول لسون پړه کوي ورته تاسو په دې دیغه چې امزا وکي په ټول لسون ورته پړه کوي د یو یو انتخاب کړی راوستلی الته درول دي کني دي امن ته تړون شاته دي پیر درول دي حضرت درول دي کشاف درول دي سیاف درول دي اخوانی درولو د څه معنا له اې دي مقصد او ضرورت شه اې دي مقصد دا وزروتش. ده چې دا ټول په دي خوشاله دي د ګورنومندګان د تل په ترون کې ولادي ولاسن کړپه نو په <تصفيق> خاني جهادي دولت دا استعمال اول د جهادي مجاهدين په خلاف او دوغه تنظیمونه ته دي اشغال په حکومت کې ځای ور او منصبونه ور دوی ته وزارتونه ورکول ریاستونه ورکول دوی ته ملشی ور جوړول دوی ته تلویزیونونه ور جوړول دفترونه ور جوړول دوی ته پوانتونونه ور جوړول درې ښانو تنظیمونه مشرانته منصبونه ورکول په دې نظام کې شریکول زکه چې داخ خلق په پوخی معنی باندې د جهاد په صف کې ودرېږي نو دوی خرسانه ته ماته ور دوی خو تجربه مللې وسیلې مخیره کړې دي ټیکنیکونه هم په دې کې ټیکنیکونه هم په دې په دې ټولونه باندې په نو په کار ده دا چې داخ خلق باید او یمغه کو په خپل صف کې ودرو پههره طریقه باندې وي نو د جهاد په خلاف باندې هغه خپل صف کې نو ملاتور څه په لږه جاهدین په باندې ښه په عمل په دیموکراسي کې په عمل سیکولارزم کې په عمل په بدینی کې خپل آزادی ور سره یو دول قوانینو کې د کمونیستان سره چلی په پا مغریو پارلمان کې یو چاتلاندی ټول ناشتي ورت یو حیثیت لري ټول پرونه موله ده پرونه مجاهد دا یو حیثیت لري ځکه دا یو وی وی, وی لري دیا وی را استحقاق لري او بیا چې بیکار غونځلې ورته راپورته شي ټول ته غوجل ووي ورته د حیوانات په غوجل کې تړلې به څوک سیویل هم نشي نور غونډه لاره امریکا کې د خپل کمپاین کې یو خبره یو کوله رتبې پیږي چې ولاره د تنور سره عمل جویانو مې د کړو سبا لا نه مې ملای جویا پرلمان ته غوجل وېلې د حیوانات ویلې د په دا حیوانাদি په tabela کې تړلي دي. اې دوی زه tabela وي نو د په خنې تنظیمونو استعمال اول د جهاد مجاهدين په خلاف د مليشو په حساب نه د وردو په حساب نه د پولیسو حساب د استخباراتو په حساب نه او اغوی ته په حکومت کې برخې ورکول منصبونه ورکول د جهاد عقیده او نظریه د نصاب لمنځ نه ويستل ګورې په تعلیمي نصاب کې چې چیرې د جهاد ته کوي چیرې د ټوپک ته کوي چیرته د دفاع ته کوي چیرته د کفر سره د مخالفت ته کوي دای ټول و او په ځای باندې بشري حقوق دا دوستي دا سوله دا موسیقي دا او نړیوال قوانين دي همزيستي دا او د مفاهیم راوستل د جهاد مفاهیم د جهاد عقیده او نظریه د اول صنف د کتاب نن نیول تر دولسم صنف پورې د دې ټولنه په درې کې دا و ويستل چې هیڅ شي نه کودل همدارنګه د میډیا لاره نه جهاد او مجاهدینو په خلاف باندې مسلسل خبرې مانه تبلیغات کول چې مجاهدین وحشیان دي مجاهدین برحمتي <متحدث> مجاهدین وطن ورانه د وطن دښمنان دي د دي د دوی سیاسي استلال مجاهدین نه د دین او د وطن دښمنان مجاهدین ته څه وایي دوی د دین او د وطن دښمنان مجاهدین د دین او د وطن دښمنان دي چې د دین ساتون کوي او د وطن آزادون کوي خو دوی نو مرټ انتخاب کړی د دین او د وطن دښمنان دا دې د سياسي نوم دي د مجاهدینو لپاره رسمي نوم دی امداران د مجاهدینو بنديانول وویش زر مجاهد ځوانان په زندانونو کې بنديان دي امداران د یاغي بیا بیرته خرڅول په کورونې وباندی مجاهد بندي او بیا د لسبون زر ډالر یا د زرګون ډالر په قیامت بیرته دغه په کورونې باندې خرچ وکړه پدې کې قاضیان شریکان سره ولند کې شریکان کې شریکان نور وکیلان د به او مجاهد به چر راوتله دی الله دی دین دی شیطان دې په دی, دی الله دی دین دې دی دفاع په خاطر دې ننګ او ناموس او د وطن دې دفاع په خاطر باندې هغه دوی مجرم کني بیا باندی کوي او بیا بیرته د قرآنی سره اړتیا نيسي چې اوسنه 2000 ډالر راو را چې دا درخوشه کوي د قاضي برخه به کیا لایده وي د وکیل برخه به کیا لایده وي د سرهوال برخه به د استخباراتي سړی چغچا دا ګرکړه ده کم کماندان ګرکړه دغه برخه به کیا د ټرول ته او بیا غو مجاهد بیچاره 1000 ډالر 1000 ډالر ردن کوم کی هغه بیا یو د کور खर्च کی یو د زمکه खर्च کی یا یو چانه پور باېیس واخلی چې را خلاص کې نو بیا دوه زپل دوه وهله دوه ولله دو معو سړه وي بیا چا ته چې ممس خپل کومنان ته وای چې وړه خ د تاپ خ تا په نام یول ما ته لاه له پور را پرې کوم خپل نه لاه مض لکمه کوم نو مجبور ب لالاره پرم چې ته یا دو لالا شم یا به مری وکم یا به چرتهغلان لا وکم یا یوبل د پور خو کول وواي. کنو رته حلال رزيبو غټم چې تاسو به مزدري وکوم د جهاد او ټوپک د شینځ نور نشم کوله. په دې طریقې خلک د جهاد نه مایوسه کاول نو جهاد روحیه دی خلکو په نفسون کې وجل او جهاد ظرفیت دی افغانانو په وطن او افغانانو په ژوند کې لمن زوړل د امریکاانو بل مقصد زکه دوی تر ټولو زیات zarar لڅ شې لیدله ده؟ جهاد نه ترڅو چې جهاد دی اقدی په حساب او جهاد دی عمل په حساب په افغانانو کې موجود امریکان په قرار نه او او اوه وشش کې شدا لمنځه یو سي څلورمه تاسو د اسلامی حکومت <متحدث> د قیام مخنیوي او غزکه چې په ټوله دنیا کې نن شېری حکومت نشته تش په نامه اسلامي کوټه نبي جمهوریت اسلامي فلانې اسلامي فلانې اسلامي دی فلانی وطن اسلامی جمهوریت اسلام او جمهوریت د سره جمع کیږي دا بیل بل شېاند اسلام دی الله له نور راغله او جمهوریت دی جمهور لو اخوانو جوړ شوی جمهوریت خپل مشروعیت د دې جمهور او د همو خلکو له اخوانه او اسلام جمهوریت به جمهور منی حق دیند که نه حق دیند زکه چې من رب العالمين راخدې الله له نور نه راغله دا خدې چاته اېته دا د سمثال لري لکه څل شو اسلامي مسیحیت یا لکه اسلامي اسلامی جمهوریت د همدغه شذکه جمهوریت خپل وصول لري خپل ارکان لري خپل ازادۍ لري خپل حقوق لري هغه به اسلامی کیږي نو اپ جمهوریت کې اسلام طبيخي زایش تنه زکه جمهوریت د څه شي جمهوریت ویدہ گورنمنت اف د خلکو حکومت د خلکو پلاس د خلکو لپاره وحیه دین اله پیغمبر شریعت د دېخه به کی ټول محورې نقطه به کې پیپل خلق دی خلق حکومت دی خلکو پلاس دی خلکو لپاره داسې نه چې دی الله حکومت دی خلکو پلاس دی بشریت دی سعادت لپاره داسې نه ارت سبي کې خلق خلق خلق الہ دې کښ ستنو نو اسلامی حکومت منړي کنن صبا ایچ ار ایم نشتا یو ځه افغانستان کې د دې څه ظرفیت جوړ شو و چې شو او لا تروس په روانه د کوشش تر روانه چې په واقعي معنا اسلامی حکومت جوړ شي دوی ویریږي غربيان د دي دې نه ویریږي چې کیا ولې دلته د نظام حاکم شو که کیا ولې دلته د نظام حاکم شو دته یو نصاب جوړ شو یو حکومت جوړ شو یو عملی نمونه وړاندې شو نو بیا دا شاوخه نور مملکتونو د خلک ولستون دوی بیا راپاتې دوی وای چې مونږایم کوو چا ورنان دي سريت دي ونه نه دونه نیک بخت شو امنيت فکر غي خير فکر غي ازادي خپل شو من هم څه معنا نه من کوم کلمه وایم دا کلمه من کوم غوړ نو د دې لپاره چې یو ماډل جوړ نشي دلته یو ماډل جوړ نشي یو مثال قائم نشي چې دا نور ته بیا سريت و نه کوي نو یوازې دلته ختم دا ځړ دلته وروچکو دا بو ټای په بیخ کم دا ته و شو نور زاینته ویخنه سورې لړشنه میول <سؤال> لړشنه تخم لړش نه بو لړش بس دې ځای کې و نو دا دی امریکایانو تر ټولو مهم هدف دی او د دې لپاره هم دوی بي خډير وسایل <سؤال> استعمالوي د دې لپاره دوی د دیموکراسي نظریه او د دیموکراټیک تنظیمونو او قوتونو دوی د دړي ټپلي داب کې استعمالي ملشیي ډلې ورته استعمالي او دغه نیمه مسلمان خلک شته ځان ته مسلماني ځان ته دیموکراټ وي یا ځان ته معتدل مسلمانان او یا منځلارې مسلمانان وي زه ورته نیمه مسلمان وایم نیم مسلمان نیم غربایم نیم مسلمان يم نیم دیموکراټ يم نیم مسلمان يم نیم, نیم, نیم نشنالست يم د تدوی عقیده و نظریه ده ده کنه په عبادت کې مسلمان يم په معاملاتو سیاست کې به دیموکراټ يم په منځه او نوافل او حج کې مسلمان يم په اخلاق کې به لیبرال يم تجارت کې به لیبرال يم په اقتصاد کې به لیبرال يم البته د اشتراعي قائدوبند پابند نه يم ده نیمه مسلمانان مسلمان نیمه نه نیم. خو اس دې خلکو دواره راجم کړی دی پکې نو هغه دوی په ان باندې نیمه ځان مسلمان غړل نیمه ځان لیبرال غړل نیمه ځان کومونست غړل دی نظام په لحاظ او د اقتصادي په لحاظ باندې زه سوسیالیست يم خو دې راوادي شکل باندې د مانځ او عبادت د لباس او کریوالی ژوند په لحاظ بیا مسلمان يم نوافل او منزه او حج کې مسلمان يم په اخلاق کې لیبرال يم او شناختیکارات ک په تشکی کې مسلمان مه او نور بیا په نظام او په حکومت کې او دژون پهچار ک بیا دموکراتې مه دغه ډول خلک استعمالی د اسلامی نظام د مخنيی دپاره دموکرات دا استعمالیمل شيء ډل استعمالی نیمه مسلمانان د استعمالی او د نشنلسې ډلی استعمالی او په قاید له حزبانې منحرف خلک چېڅوک منحرف خلک د دا استعمالی د ګمره اخید والله خلک استعمالی او غویته د حکمت واګې او چاه دا په لاسوررکي ورته دا په لاس باندې ور کوي ورته وي د مساطر سپاری او زرتونه ور ورته هغه څونڅه د اهل د یقین نه وتلي خلک دي د نور فرقو تایفو خلک دي که یعنی ان هغه نور دي ته ورته خلک ده په لوړ منصبونو باندې ټاکی پر په دي اکثریت سنی مملکت کې د خلک واکته ورسوي چې هغه د دوی د د دوی د عزایم د دوی د عقیدې تمثيل نه کوي بلکې د خپل خپل پروګرامونه یو خپل اهداف او مقاصد وي او دغه په سره د کافرانو سره جوړه کړي کافرانو ممندې مقصد لپاره دوی ورسولې هغه منصبونه وزارتونه ورسپارلې موسسات ورسپارلې ترڅواله دوي کې د غرب مسالحت تامین کی نه دا چې اسلامي حکومت قائم کیا بل د ځوان نسل بلا کول دي ځکه زوان نسل په حقیقت کې د جهاد ستنده چذوانان وی نجاهات بوی توفق بپورته کی چذوانان وی شهادت بوی چذوانان وی ازادی بوی چذوانان وی کمین بوی چذوانان وی غلبه بوی چذوانان وی دفاع بوی چذوانان وی تکبیرون اولولی بوی چذوانان وی استشهاد بوی او چذوانان نه د شین خود نه کیږي نو به دوی د چذوانان په شې باندې مصرفی ل راکټ نه په کرکټ باندې په انټرنیټي کی په فیسبوکي په نورو وسایلو باندې مصرف کی د چذوانانو د مصرفولو لپاره لوبي فیشن د خزینه او اختلاط به کیفیت تعلیم موسیقی سندره غرب ته دی ورتک لارې چاره آسانول تشویقول غرب ته ورتک د لارې اول ته قبل اول فلانه قبول شوه قبول شاله شو. تم خپل ورولېګا فلانی لور قبول شوه تم خپل ورولېګا ورته پر دې زوی په ځان په سویل کې خپل ځان نه بل چا زوی کې نسب تبديل کاور ته شانګريز دی قبول کی د دې سره پر تر څو د زبانانو د او د سنگرونو نه خالصي چاڅ پاتي هغه مشغول شي راکٹ ول او څنګه څه فکر یا تدلی او باقي مانده که او په کرکیټ او راکیټو مصرف نه دي اغه نه بیا په ډانس دا او موسیقي او په دې خزونو کې خزونو کې توپ باندې پدې باندې مرګول شي شکل ته ګورې ځان به خزونو کې غو نه جوړ کړی وښتان به شاته وګدې پریخي یبه اغه په کلايده لګولې هغه مویبند نه وي څورته وایي قائد ما پونداشان دا قائدک دابې لاده په کلاګولې ما یوه ولیدل په ځکه یو دوه نه روانو د سیونات صاحب په نظر په ولګې ګورم چې دوه پیغله روان او پ ون کی خ غان دي او قکونه به کې لګولی دي نو د س را ټټیک او د سر نجونی روانې دي بیاې چې لې مخک چې ګوره ور د چلکان دي بدبختان مول دا وګوره لشاته نه بیبي د مخک نه بابا ده دا. نو دان په باې مصررف کلی. موډ دغه شیان واسه یو واقعیت داسه تخیل لږ څه تاسه وایي بس تر کو باندې وینو بده کارونه کې ټول وینو په تلویزیونونو کې بده پروګرامونو په دې حقسونو مجلو په اخبارونو بده ټولین نزاناناته په دغه شی باندې او غرب تشکم خلق ورزی به التاغت شان کوي دغه سره انټرویو غان کی دغه استه د دونه سره لای کی کتلای کی او هر یو نه مناسب کار خستلای کی د سبا د پاره دا نن چې کوم او رئیسان او لپوز مشرانو دا بلاو ځن سره واستلی دا ټول خواني مغه د ځنه ورتخته د خلک د چالت ټول سره ډیزاین پر بیا رنگه میوزیک رنوی باندې پیواله بیرته راولې ګللته دلتا... د خپل ولس کې د طبیعت اخلي د خپل ولسته نیول او تسخیرولو دی ودلاند کول دي فار دمو د کار ناکاره خلي دا چې دروازه او تخلا سکړي دی د ځوانان ورزي او دوی منی اې بیسوادته نه راوښړي او کارګرته نه وساتي حالت نو دا هم یو هدف دی دی ا شپږمه هدا ته افغانستان او افغانان د اسلام خلاف استعمالول کيروسان او چې افغانان کومونستان کرو بیا د جهاد د اسلام خلاف استعمال کړو دوی هم دغه سي کوي بیا د اسلام خلاف استعمالوي همدارنګ د سیمایز امنیت په خلاف استعمالوي د شهو خاطر نور ملکونو سره د افغانان او کشمیر پیدا کوي د همسایو هوادونو سره کوشش کوي افغانان د سره دکمن کړي بل سره دکمن کړي بل سره دکمن کړي په داس حال کې محتاج خلک یو په صنعتي لحاظ محتاج په تجارتي لحاظ محتاج سمندر ته محتاج پلت ته محتاج ورګاډي ته محتاج صنعت ته محتاج بوري ته محتاج تیل ته محتاج موږ د غونډیان سره د جنجال بيخې ضرورت نه لرو شاو خاتم کڅونه غونډیاندی کبد خلک دی او کخه خلیدي ک کافر دی ک مسلمان دی د شریعت په حدودو کې منګ ورسره د خط عمل مکلفیت لرو زکه چې منګ بورن نل ورو بور واردو منګ تیل نل ورو تیل واردو منګ وړای نل ورو وړای واردو منګ لخت نل ورو لباس دا واردو نو چې یو افته دروازه در باندې بندي بندي بیا به تخوریت څه غونډی بچا کټول کې مریض ته دوا لکه کومو سیرم بدله کومه راځي ورته برق چ پیور زربانه بند نبيه تياره د پښه شوباني اټاپ کوکه تیل بند برخ بند غاز بند نبيه به تبير ته څونه چې لار چوب پیدا کړي څونه به ته دیو ته نه استي دا. دا خو نه کیږي موږ د شريعت او حدود کې دنن د غوانديانو سره د ښه تعامل ضرورت لرو خو غربيان موږه پاري د موږ افغانان پاري هله فلانه ازلي دښمن ده د افغانستان فلانه مملکت ازلي دښمن ده پخته ته شدا غدي ازل پانه مر دی کی لیکل یی دا فلانه مملکت د افغانانو ازلی دښمن یو ازلی دښمن هم نه لرم ازلی دښمن من کافر ده ازلی دښمن من شیطان ده ازلی دښمن من طاغوت ده پاتوشو مسلمان هم سايګان که کی کخدی کبد دي منګه خپل تعمل و سرپدست ترتیب باندې کولو شریعت را ته اجازه راکئ سبب خرڅو او سبب یاخلو ازلی دښمنی او ازلی دوستی د منګه چا سره نهسته ازلی دوستی او ازلی دښمنیم د اسلام په بناد د شریعت د مسالې هو د تامن په خاطر باندې ده خو غربیان څه کوي بي... هغه افغانان چارجو دي او په خلاف دي بل په خلاف دي بل په خلاف تر څو داسې میز امنيت له تا ګډ او دوی دلته و به خړي کې خپل مايان ما ور کې و نه سي او اخرینې تکه هغه ده چې د افغانانو بلکې اخرینې نمخ د تیل د یستلو د پاره دوی دلته کوشش کوي او د دې تیلو خبره لګډيره مهمه ده تاسو دلته د نقشې ته وګورئ په دې ځکه چې تاسو د کسپين بحيره يا د <متصفيق> کسپين <متصفيق> بحر يا د بحر خزر څورته وای د کسپين سي د ګوري دلته لور خو نه پوه شي کېږي د پنځه مملکتونو او تر رابطې له لویې خاورې او روسيې رابطې له بلخه قزاقستان رابطې له د ایران او تر رابطې له بلخه د آذربایجان او ایران د اېدوا تركمنستان دې قزاقستان سره روسیا د پنځه د پنځه مملکتونو او د کوم رډير سیل <سؤال> دي د سمندر لاندې او امدارنګ دي تركمنستان په خپلوا په ټوله سیمه کې چې د راتلونکو سلګونو کلونو لپاره کفایت کوي كي د نړۍ د خلکو لپاره خدا تیل وېستل غواړي او وېستل د تیلو د باقیګي د سمندر لاره نه زکه ټول ټول ډیر مصرفون کې د تیلو چوک دي, دي غربيان اروپا پاده او امریکا ده او دا تیل به وېستل کېږي په واره سمندر ته سمندر ته لاره نشته چې لاره نشته دوم دوی بلاره ورته پیدا کوي لاره درې متوجياسې نقشې ته ګوري درېلا لري یو ولاړه چې د روسې لپاره بيټروي دا سمې روسې کې راولي ا بل اخره دلتا بيراولي استونياتا يا لټواته بيراولي لاټياته او دلتا د بلیټیک سمندر ته بيراولي ولدي لاره نه ده لري د بندر د نه بیا نور سمندر ته وباسي دا بيخي ډيره وګدا هم دا جنجاليم دا ناوارم دا غرونو ځنګلونه دي او بل څه بيخي اسانه هم شي نبيان دوی نو وایي چې خپل ستنې دي روسانو په لاس کې ورکي څخه خپل استونه د روسانو لاس کې وري شکل په بن قائد قائد وزر واري قائدوي شکل ور کو شکوي ور کو شکوي ځکه غرب ته دا تجربه وشو چې اوکران کې هم دا سکه سره وانه وي ته د روسانو راځي نو دا لار نه غوړي دویم ده د د ایران نه د ایران نه لار نه امریکای نه غوړي تیل وباسي ځکه ایران یو قوي حکومت یو نظام دی یو سیستم دی یو ملت ټول اغه سته عمل غواړی کو غواړی هم نوهغوی پوره ټیکس واړي غوی بیا استحکام لري هلته هم مالی استحکام هم سیاسی استحکام او امریکا امریکاد یو قوي جهحت سره معامله نه کوري د هغ چې سبات دستتون د لاست ورشي خوچه سونه راې کې خو دغ خپل ای را بهې مننی نو باید دا فرصت ایرانیو ت لاس کې ور نهکو. دریم درمه لاره کمه ده د ګوری دا تمنستان د د افغانستان سره ارات سره سرحت او بیا د احیرات نهدي خواته دا د پاکستان له خوا ترواستل د غوادر بندر ته پومن چې هیرادو خندار د بلوچستان د غوادر ترواستل د ټرول هم لنده لار هم اواره ده هم غرونه کوتلونه سندونه بې کې نشته ده ټرول دښته ده اواره پسته دښته ده کې غرونه دي نبي دي نبي کې کې کوتلونه دي نبي زنګلونه دي, دي هم لنده ده هم اواره ده د دې لارې د پايپلان پايپلان دا را دوغان کې د تلو پاپلین هغه امریکایان غواړی شه دوته په افغانستان ک داسې حالت بالابلکی چې دوی دوته وکی شي لد لاې نه دغه د ترکمنستان او د کسپیان د بحې د تیل دره و بسې سمندار ته او بیا ی خپل ځانته کشک ک د دی د افغانستان کے بعد دوی د حالات برابر کی شدل ته پای پلان دوی وغځول شي اوله کوشش وکړي چې وني څنګه په لونو نيسي هغه ونه شونی ولاه ورسته بیا کوشش در روان شته د طالب او د دوی د یاران ترمنز یو سمجوته یو جوړه داسي وشي چې وای زخ په شریکه باندې نظام جوړ کړي دا هم ونه شو نو اوس کوشش در روان کړي چې بس ارڅو خو یوه جه حد دلته وي دغه سره به خبره کومه پوښوي خو څه شرایط د ما مانیو څه د مانه ترڅو شدلته امنې تر شي ځکه پای پلان په هغه وخت کې غزا ولای کیږي امنیت قایم شي او امنیت په هغه څوک قائم نه ول شي چې د پټولا وایسته سکه چاليږي د کابل دی حکومت سکه هر چیرې دننه سبا نه چاليږي نن د طالب سکه چالي او ک طالب الله ورته ټینګ او خپل موقفونه اندازي ماار او سابت قدمه پاته شو مریکان د دوی ټول شرایت منی ځکه چې اممران تیللو تضرورت لري او د تیل د خللیج تیل چې دا مخک په خلاصیدو دي یا دل امنیتی وز داسې جوړ شوه د قاعدید او د دولت اسلام او د نوروور او ممسالله دو هاتتونو لوج نه چې د دوی ممساللهح حالو تهدید ل دو یو ببل پر ام لاو پر ام نسی مدا انتخه نو دوی کوشش کوي چې د د د تیللو نان یو طرفه کې څ خپله امریکا ک تولید کي او دغه د تخمنستان سره ده لار برابره کی ترکمنستان افغانستان پاکستان او غادر اوردی لارنه دنیا نو دوی غارش په افغانستان کې داسي وضعیت جوړ کې چې دوی وکول شي لدې لارنه دلته او بیا د خپل مسالحه خوند کی او دراتونکو کلونو کلونو لپاره کلون دوی لدې ځان خپل تیل کاش کړای شي هغه د لپاره حقیقت څرګران په ذهنی لحاظ باندې دوی سره آماده کیږي چې افغانستان ځهن سازی داسي چې د دوی په خلاف د جنگ jihad مقاومت احساسيات د شان و نه لري نو ځکه قسمه قسم لاري سنجاوي ورته هم دي جنگ هم دي جګړې هم دي تټمي دي پیسې ورکولو هم دي خلکو دي ایمان دي کمزوري کولو او هم دي خلکو دي مادي ژوند ته دي توجه ورړولو دي خلکو ژوند ته مصرفي بڼه ورکولو چې بس هر څه مصرف مصرف دي خوندونه ژوندوي او دانو بیا دي خوندونه پ ژوند کې نو بیا جهادونه او قتالونه دا شهر نه کې بیا وایي بس سید اعظم کا سلیمانو دوی د خپل غتیل کې مونږ ترې بکیو سرهاکي وکشریت وو کنو بلابسي د سبدیر نه ګرځو دوی دي دغه وضعیت په تلاش کې دي او اخرینې ټکي غدا چې دهغه مفاهیم او ارزښتونه لمنځولل او یې بیا هم ټکول شې د افغانانو په ژوند مبارزي کې مهم ټکي دي لکه ازادي استقلال لکه ټینګه اسلامي لکه د خزو عیفات لکه د افغانانو قومي جوړښتونه که دی وحدت په ځای باندې مسلمانانو پمنځ کې ډول سیالی او کشمیر کښونه دا را پیدا کول دی د دې لپاره دوی کوشش کوي چې دا مفاهیم د خلکو لذهن نو واسي ازادي و چې ازادي ازادي نن سبا نه چالي ګنن بر دنیا سره یو غاړه وړي استقلال دا نهچلېږ نن سبا نور خلکو مست خل کدا نه شي ټنګ مثانی پر د د درمانه من محله مسلمان یا معتادلم ساانی داره ټنګهدا کلهکهکهه د ښو فاه او پرده او چادرې او دا, دا شیان دا بس داله موډل تللی شایان د نور فشن ده او د خلکو سره یوډول زادده زندگیې ده قومي جوړښتون اوای دا نور بنکې نور زیاتې مدننی جوړښونه د مدنې ټولهته رجوو کوه حالو فصل د قویو دا د مدننی یا وز قوانو کویه هغه قومی جوړتونونه چې دقوم مشلتهفیصله صاد کې د نور <ترول ورحبه> انفرادی، ور پسې و دا خون نه کوي ځکه خوند نه کو دوی ته چې قوم نشر کولی دوی خلافه در نټول قوم بیا درې د که نه دوی غواړی چې مسله د وضعیت داسې انفرادي انفرادي ک د هرر چا سرهیلبل تمامامو کوی شي قوممي جوړت نه د چا سره ترون کې نه وي او چې د ما خپل کار زار چ کووم د مال سره شاه رزم نهشته او کله قومي تړون قوم بیا اجه ووررکي چا هغهه بیا کاره کار و کوي هغه او کارو کي چا هغه د قوم مسلاات بهکې نهوي نو دوی وایشه نه دا کار یو ور انفراادی کوي ا د دوی پستران اندویج ولیکي اندارنګه د یو ملت په ځای باندې سیاسي او د داخلي حساسیتونو او اختلافات او دا شته پښتون او ترکمن او هزاره او بلوچستان د یو بل په خلاف باندې راپارول او دا شته دوی کوي اندارنګه د اسلامی وحدت په ځای باندې سمسانن ټول باید د یوې اقلیب پیروان او په یوه لاره باندې روان وي دغه په ځان باندې دوی دي سیاسي او ديني تعددګرایي یا د دی ديني پلورالیزم دغه نظریه په لیکول غواړي چې دلته ډېر دونه چلی شي څوک د مسلمانۍ کوي څوک د کمونیزم کوي څوک د هندوتو کوي څوک د ارشای کوي د اقلیتونو خپل دین وي دلته د اهله زمه او د نه چې دا مسلمانان شه دا اهله زمه دا مسلمانان شه او نه دا ټول یو ډول یو یو حقوق دي او یوې ازادي دي او یوې مسولیتونه دي دلته کې سیاسي پلورالیزم دي دلته کې ديني پلورالیزم دی اندارنګه د ارزي تمامیت په ځای د فدرالیزم یا د افغانستان د ټوټه کول یو پټه نقشه چې افغانستان په یو څو ولایتونو تقسیم کی او یادي ار ولایت خپلوا او مت توی خپل مرکزی مازه په زینو خارجي مسایلو کې سره غوي نو چې شمال به یو مملکت وي هغه ته بشمالي افغانستان مېو مرکز کې مرکزی افغانستان وي. او جنوب به جنوبي افغانستان او مرکز او پایتخت او بودیجو وزیرانو او کابینه هرشي وی بیل بیل وي او دا خبره دغه هم دوی ډنګوي په مختلفو وختونو نو دا ی امریکایانو یو مهم اهداف دي ما په مختصره دلته په خدمت کې ارز کړو په دې باندې کې تاسو مجلې کتابونه نور څېړنه تحقیقات دا وګورئ او په دې باندې کې ډېر شیان ان انشاءالله الله مخه تدرش خو د دی ډیټولو مخنیوي یازي او یازي په ایمان باندې کېږي په جهاد باندې کېږي په وحدت باندې کېږي د امیر په اطاعت باندې کېږي په معروف کې چې امر به معروف در تکوین په دې کې اتهات وکوي او په دین باندې په پوها باندې کې شدې دی دین په اصلی مقصد باندې ځان پوي کې او یوازې په شکلیات باندې ځان مشغول نه کې یوازې په لباس او په پګړۍ باندې ځان مشغول نه کې په اصلي دین باندې ځان پوي کې په قران باندې ځان پوي کې په سنت باندې ځان پوي کې د اسلام په اجتهادي فهم ائمه او چې د اسلام کمه تشریح کړي کمه فقيه را منځته کړي د دې باندې سم پوي کې د اسلام د ولا برا پوه او برابر عقیده باندې ځان پوي کې په دې باندې کې د کفر مخه وپی نیولای کی کله کفارو دا توتیو د دامونه د سیسی دو نه ډیری دي چې په ساده گی باندې ته نزان نشو غچ کولای الله تعالی دې موږ تاسو ته توفیق را کړي چې خپل ایمانو پیژنو خپل جهادو پیژنو خپل هدفو پیژنو د دوښمن توتیخ خپلو پیژنو او د دې توتیو د مخنوي لپاره فزان کې ورتیا او امدادی پیدا کوو علم پیدا کوو سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب